God afton Det är fridolf. Och gott nytt år ska man ju också säga Här hemma hade vi ett fullt normalt nyårsfirande När klockan slog tolv lovade Selma och jag att vi inte skulle gräla på hela året Det lovar vi varandra ända nyårsnatt I år tyckte jag vi skulle ha det lite extra festligt Så jag föreslog att vi skulle tumma på det Då frågade Selma om jag inte litar på henne ändå Och så grälar vi om det Cecilia från Vadstena och hennes Patrik är här också Och om en stund kommer Maggan och Valdemar Och Lille. Han fyller åtta månader idag jag köpte en sparkcykel åt honom Ja, en sådan här dag skulle man egentligen ägna sig bara åt släkten men tyvärr får vi inte vara i fred Jag måste bjuda hem en människa i affärer Det är helt enkelt vår största intressent och finansiär gamle direktör Spring i Västerdalen. Och nu kommer han till stan idag eftersom Grillhagen jular i fjällen så blev det jag som fick bjuda hem honom Grillhagen är så ängslig att direktör Spring inte ska triva, så fortsätta att stödja oss och nu är det jag och min familj som ska se till att det första intrycket blir så trevligt som möjligt. Så inte den där lynnige direktör Spring sätter oss på backen. Jag måste se till att Selma, Sicilia, och allihop är mörda som smör i munnen mot honom. Nåja, man kan ju alltid hoppas att det ska vara en behaglig kar. Du måste göra allt för att få honom på gott humör. Jag undrar om man tycker om småbarn. I så fall skärmar Lille ner honom direkt. Lille heter egentligen Valfrid Torgny. Var efter sin pappa Valdemar Och Frid efter mig Och, och, och så Det kommer ju Selma det, det var ett förfärligt tjatande Om att han heter Frid efter dig Ja inte är det efter dig Selma lilla Han heter väl Torgny också Efter dig kan jag tro Nej då Thor heter han till minne av sin farfar Och Gnyr till minne av dig Skäms då. Ja Selma lilla Ja, du fjantar alldeles för mycket med lillen Du skämmer bort honom Ja men han är lite lik mig Det säger alla ja, ja, men det kan gå över Så det ska vi inte råka i panik för Men jag kom in för att fråga lite om den här är direktören Eller vad det nu är som ska komma hit ikväll Ja direktör Spring menar du Ja jag visste jag så hette han Hur gammal är han ja, Han är i 60-årsåldern och han ska vara mycket klok och slipad Är gift? Jag sa att han ska vara mycket klok och slipad han är skild Skäms Fridolf Nu igen Jag skämde så bra alldeles nyss tyckte jag Ja om inte kara kan vara roliga på något annat sätt Så kan de alltid snitsa till en billig kvickhet och mäktenskap I själva verket finns det inte många karar som kan klara sig på egen hand Rätt som det råkar de illa ut Ja så är de gifta ja En hustru är rena penningplaceringen, Ja nu får man placera alltid Hustru det är det det dyraste man kan placera pengar i Näst gamla bilar Ja, det stackars äktenskapet, det förstår stå i Det finns inget annat område där lustigheterna är så billiga Ja, tråkigheten är så dyra Men jag läste om en ö i Stilla Havet där man kunde få en full kompetent Och igång varande höstru för fem dollar Det var det värsta jag har hört Nej ja, men det tycker jag inte, jag tycker det är ganska hyfsat pris Mellanhänderna ska ju ha sitt också men kom, kommer inte Lillen snart? Ja, om jag får våga en gissning så kommer han samtidigt med sina föräldrar. Jag tycker de skulle vara här nu. Så att du kan få fortsätta och klema bort honom och dalta med honom och ta upp honom när han skriker. Fast du vet att det är det säkraste sättet att göra ett litet barn och trilskt för hela livet. Alltså, vem tog upp dig då, Selma Lilla? Cecilia och Patrick. I vardagsrummet tror jag Varför frågar du det? Jag måste förbereda dem lite på, på att direktör Spring kommer de, de måste vara riktigt trevliga mot honom Det var ett förfärligt krusande för den Karl Ja det är nödvändigt, det gäller ju firmans framtid Allt för firman Man måste ta folk som de är Särskilt miljonärer Fast han är nog trevlig, det verkar ju i alla fall så Utav hans tackbrev Jag tycker om familjeliv Och husmanskost Och ett gott skämt skriver han nu ska vi se till att han får dra på smilbandet. Patrik och Cecilia. Ja, Fridolf, vad vill du? Ja, Fridolf, vad vill du? Vi, vi får en gäst ikväll. Ja, jag hörde glunka som det. Ja, jag hörde glunka som det. Mm. Det är mycket viktigt att han trivs här. Vi måste hjälpas åt så att han får en trevlig kväll. Ja, vi måste bocka och krusa och stå på huvudet. För annars går kolonialvarubolaget omkull, tror Fridolf. Ja, ja, var och en bockar efter sina resurser. Du, man måste nog få dispens från alla försök att bilda vinkel. Och det ska du säga, med den volymen, som inte har sett dina fötter på, på, på åratal. Ja, din stortå, det, det är rena barndomsmedel. Inte grela, Patrik och jag grelar aldrig. Nej, inte grela, Cecilia och jag grelar aldrig. Nej, det förstår jag. Inte en Cecilia kan väl råka i dispyt med ett eko. Jaja, nu var det frågan om den här direktören som kommer här. Jaha, vad ska vi göra med honom då? Ska jag ta upp en flirt med honom? Hur då? Hur skulle det se ut? Ja, ja, ja jag klatschar med ögonen. Sådär va. tack så mycket du. Vi vill gärna att han ska stanna över varmrätten åtminstone. Skämsfridolf. Skämsfridolf. Det, det hinner jag inte nu. Vi måste komma överens om att skoja och berätta roliga historier för honom Han gillar ett gott skämt, står det i tackbrev. Kan du undra roliga historier Patrik? Ja, vänta, jag, jag hörde en på stadshotellet i Vasnen här om kvällen. Det var en handelsresa som tog in på ett hotell och så Patrik, och så? Ja, så, nej, så var det inte något mer Det, det var en ovanligt fridfull historia Kanske i laget Men du ska få en ut mig, hör på nu då. Det var en skotte som blev erbjuden att få gå på teatern gratis Men han sa nej För han förstod inte vad gratis betydde Dan på hittade man honom död av hjärtslag med ett lexikon i handen men, det, det, det, det, var, det var bra, den ska jag komma ihåg Den ska jag berätta ikväll kan du någon Cecilia lilla? Ja, ja jag kan den som är mycket bättre för den är sann. Du vet att jag vikarierade på ett kontor i Vastena i förfjol. Och då fick vi dit en sorts uh, inspektör. En liten snipig rödhårig kar som snuckar omkring överallt. Ja, han var en snobb mitt i alltihop också. Han hade en egen flaska hårvatten stående ute i tvättrummet. Och han predikade för oss att alla skulle välja sånt som passade ens typ. Och eftersom han var rödhårig så bytte vi ut hårvattnet i hans flaska mot rött Bläck ändå. <laughs> Eller skoj. Ja, du skulle se hur han såg ut när han kom in efter att ha använt hårvatten. Det kan jag tänka mig. Ja, det var den röjaste jag känt så. Hela förryckan var en enda bleckplump. Och han tittade på oss med röjsprägna ögon. Och så sa han ett enda ord. Vem? Ja, vi var ju många om det. Men eftersom jag inte var beroende av anställningen som de andra var så reste jag mig och sa att det var jag. Och två minuter senare så stod jag på gatan! <laughs> ja, det fick man betjäna. Ja. Vad en inspektör sa du? Ja, då någon slags axjäger. Vad heter du? Vad heter du? Det heter spring! Direktör, spring! Ja, Ni menar att jag ska sitta instängd i sängkammaren hela kvällen för den där gamla plumpens skull, va? Patrik här ute och jag där inne. blir en förtjusande nyårsfest. Ja, det blir en förtjusande nyårsfest. Nej, men Cecilia, lilla, du måste ta Reson. Ja, om han får se dig, då kan kolonialvarbolaget hälsa hem... Du är en plump i hans protokoll Du ska få låna en trevlig bok ja, Och om en stund kommer Maggan och Valdmar upp Med Lille Vi har lovat att ta hand om honom För, för, för de ska bort på middag Så, så får du sällskap med Lille Tack så mycket, låt det är hemskt trevligt Sitta i sängkammaren som barnvakt Snälla Cecilia, tänk på mig Allt för firman Nåja, nåja, men ni måste få iväg honom Så fort som möjligt, lova det Ja, då jag lovar vad som helst, bara du lovar Men i har vi Lille och Maggan Valmar också. Lisa på er? Hej, tack för igår då. är rör vi har lite bråttom. Mm, Tomma ja. <fri> ja, det ta Mattemo jag på dig. Ja. Blabla för att jag har hittat någon som du kan prata med. Oj, oj, oj, sånt liv Hur ska vi få honom tyst? Nej, låt honom skrika, det är bara nyttigt Ja, det säger du det Men vi hade liksom tänkt oss en annan underhållning här ikväll Ja, men han tystnar snart. Ja, kan man inte se på honom Han har mycket krafter kvar Om jag skulle försöka sjunga för honom Ja, försök pappa, han tycker om de egendomligaste ljud Det bästa han vet är när grannhörnen Lufsen morrar Ja, tack för komplimangen då Är det någon som sett Marie? Hon sprang bort från mig igår Och jag lovar den en tia Som kan ge mig något spår Hon har skära och koppar Och jag längtar så jag tror att jag blir sjuk Ser det någon som sett Maria Hon sprang bort från mig igår Bravo Fridon, mm. han teg ja, Han trodde säkert att det var grannhunden Lufsen som morrade Låt alltså, Låter det så? Ja precis <skratt> Sådär ja det var en kort paus Lilla nötskrikan tror ni jag kan hålla tyst va? Nej äh, sjung igen Fridolf Nej Varför inte det? Nu får någon annan sjunga Nej men det är bara du som kan Fridolf Jag är putt Grannhunden Lufsen ja ja <skratt> Tog det så djupt Ja då får jag väl själv försöka få Lillen tyst Lille, lillen titta på mul Det var också ett sätt att försöka få honom tyst Titta genast bort igen, lillen Ja, ja, ja, ja. Nu. nu ska jag sjunga för honom. Det sker blott en gång och aldrig mer. Det sker blott en gång. Det får vi verkligen hoppas snälla, snälla lilla pappa, sjung för honom Du, du är den enda som kan oh ja, för lillens skull Slut i öron För här kommer grannhunden Lufsen mm. Är det någon som sett Maria Hon sprang mm. bort från mig igår Bravo Fridon mm. Nej, nu måste vi kila Vi kommer i kväll och hämtar honom Ja, hejdå, hejdå allesammans nu måste direkta springa snart. Kom ihåg, han gillar ett gott skämt. Ja, skotten med lexikon. Ja. Shh, sh, sh. Nu är han här Cecilia. Ta Lillen och stick in i sen kan man och håll lite tysta båda två. Ja, jag svarar bara för mig själv. Och kom ihåg, inte så länge för då kommer jag ut. Ska du skrämma slag på mig? In, in, in, in, in. Vi ska göra det så kort som möjligt. Så där ja. Jag vet, mig själv. Jag kommer, jag kommer. Gott skämt var jag. Så öppnar vi med min allt för firman. Stig in i firman! <laughs> Tack! Direkta Spring, min host. Goddag och gott nytt år! Tack! Och detta är min svåger från Vardstena. Vardstena? Ja, just det. Nej, visste jag visste. Alltså, jo, jo faktiskt. <laughs> Det skulle jag bestämt inte ha sagt. <hanging> Vad sysslar min herre med i vadstena? Ja, ja, ja. Jag uh. Ja, ja, ja, ja. ja, ja han har ett bläck i. Vad har han? Ett nej, bläck, inte bläck. Inte, nej, inte alls. När det är bläck har han. Nej. Jag menar på sätt och vis han han, han, han, han, han, han. han är handverksmästare. Han har en massa kopparslagare, S -s särskilt de måndagarna. <hilar> Det gott skämt, intressant, Nej, det där var inte alls roligt, Herr Olsson. Nej, visst, nej, det, det blev bättre sen. Jag menar, det här var bara ett litet joggningsvarv i början. Det ska det vara ett glas sherry? Tack, jag dricker inte. Men en cigarett? Tack, jag röker inte. En stol då, en självförtelj. Tack, jag röker mig inte. Jag tar den här pallen utan ryggstöd. Ja visst, ja. Så kan du ta den andra pallen, Fridolf. Nej tack, jag pallar inte. <laughs> det var gott skämt, inte sant? Nej, det var inte alls lustigt, Herr Olsson. Men nu har jag lovat direktör Grillhagen att skicka min son, som är fullt utbildad kontorspsykolog, för att följa arbetet på kolonialvarubolaget några månader. Och skapa en frisk och trevlig atmosfär bland personalen. Och dessutom kommer han att sända rapporter till mig. Själv reser jag bort. Långt bort. Ja, nästan till månen. Mån Nej det det var inte heller lustigt Nej visst det var det inte Det, det menar jag inte jag bara, jag bara skämtade när jag sa att jag skämtade Jag, ni, jag kan en bit Det var en skott ja, nej, nej, nej, en är... nej, nej, nej nej nej vi måste spara på kultet Ja som, som sagt Kanske direkt ur springer, Om ni andra vill vara så, så vänliga Och sitta till bords då Ja, ja. Släkten Spring är smått legendarisk har jag hört Ja, hemma i Västerdala kallade det min gamle far för Storspring Ja, förstår, och, och er kallar dem för Småspring Det var väl gott skämtigt, Nej, det var inte alls roligt, Herr Nej, nej, nej, nu ska vi börja Nu ska vi riktigt skämta och roligt Ja, men då kanske jag Inte det, är, en Patrik, det, det ska bli själva kulmen, förstår du Vad smakar soppan? Soppa <laughs> Det var helt skojigt igen Ja, jag har tagit den ur kokboken Det gjorde du rätt i Selma Lilla som tog den ur kokboken Den borde aldrig ha fått komma dit Men, men nu ska vi skämta i alla fall jag, jag, jag har ingenting emot ett gott skämt Nej, det skulle vara roligt att få höra ett riktigt gott skämt av direktör Spring För alldeles om det är en allmän önskan så Ja visst, det skulle vara skojigt I så fall gärna, alltså jag kommer in på en restaurang och så säger jag god middag. Ja. Och sen sen lustigheten är slutet. God middag. Ja men det är ju så vansinnigt roligt. <laughs> ja. <hi. laughs> <laughs> fantastiskt roligt. Nu förstår jag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jag tror jag. Ja, ja, jag tänker ja. bara efter. Ja. God middag! Jag vill minn... ju. Jag skrattar allesammans. Allt för filmen. Ja. Ja men nu hör jag ju att herrskapet har sinne för humor Ja, intressant. Ja men nu, nu kanske det är min tur Ja nu ska ni få höra en verklig skojhistoria som min svåger kan Ja, det, det var en, en, en skotte som dog när han fick se ett lexikon Jaha. Historien dog också. Fick han se ett lexikon och så dog han. Ja, ja, just det. Ja, men det är ju roligt. Ja, ja. ja så är det det. Jag klämde i alliansen. till dig, tusspring. Ja, tack. Vad Vad va, va var det? Va, va, va, va, vilket? Det hördes någonting bakom dörren där. Ja, så där ja. Ja, där är det ingenting. Jag menar, det, det, det, det är en tax. En liten tax som heter Kvart. Får jag tittar på den? Jag är så intresserad av taxar. Nej, nej, nej det, det går tyvärr inte. Ja, men taxar i mitt liv. Jag vill gärna titta på den. Jag har fyra stycken själv. Ja, titta på dem då. Jag menar... Det, det går inte, den är folkilsken! Jag är inte rädd för hundar. Ja, men den är hemsfolkilsken. Den napsar efter händerna, den tar lillfingrarna, den rena samlar man in. Jag, jag, jag vet, man måste ha tumme med den för att den inte ska ta lillfingret. Det var ett gott skämt, sant? Nej, det var inte alls lustigt. Det var gammalt. Rena medeltiden. Ja, men så är jag också från vadstenar. Nej men jag måste få titta på taxen. Ja ja, hälsas morgon om det ska men sitt nu ner här och smä och var trevlig. Tack. Och du också fridag. Strax Selma lilla. Nej, inte strax utan nu med det samma. Ja, Selma lilla jag kommer. Fru har en mycket hög påverkningskoefficient. Selma lilla, hör du nu vad det ska säger du har för hög påverkningskoefficient. Kusi, kusi, kusi. Ja, så, det du vet som han sa nu va? Yes. Då måste du sköta det bättre, det hör du Ja, så ska jag också bli Psykologtestad Åh, oh, fru Olsson är mycket lätt testad Stark vilja Stor ambition På gränsen till streber Ja, streber, mm. streber det, ja. Jag har alltid trott var en liten lurvig hund Och så är det Selma <laughs> Det en vacker klänning du har Selma, den sitter som ett ålskind Tack för komplimangen Fridolf, är du inte intresserad av hur jag tar mig ut i den? Nej, jag är mera intresserad av hur du tagit dig in i den Det är sista modet Ja, låt oss hoppas det Jag undrar om jag inte måste killa nu Skönt Förlåt? Ja, jag menar, det är skönt är ut i Danne. Men... Ja, men, men, men halt. När jag var ute för en stund sedan så halkade jag och föll. Så jag var nära på vricka foten. Var ni nära att vricka foten? Ja, det verkar lite en. Ja, men det är ju roligt. Ja, så är det roligt. Ja. Skratta dessa allt för firma. Nej. Nej, det kan sen lustigcore Patrick. Som sagt, jag tror att jag måste gå nu. Taxen, taxen. Den hade jag såna glömt. Nu ska vi gå och titta på nej, den nej, nej, inte, inte, inte, inte, nej. Varför inte? Jag har dig igen. Ja, hur har ni det ja, det här är min dotter och hennes man, folkskollärare Palm och direktör Spring som jag måste gå, men ingen det nog säga jag måste absolut se taxen innan jag går. Ja. Hallå där inne. Se så. Kom ut nu då. Ja se så. Kom då. Var inte rädd. Kom då. Ja så har han äntligen gått nu. Det var skönt. Ni. Ni. Vart stänger. Uh. Ja, färgen har i alla fall gått ur håret, ser jag. Tack, nu räcker det. Men i, i, inte ska direktör Spring gå Nu När vi har fått så hemskt mycket att prata om ja, mina skojiga saker. och. Jag var tvungen att stubbklippa hårt och tvätta det med soppen. Ja, hör du det, Cecilia? Va? Han måste karlhuga flinten för din skull. Ja, nu, nu, nu, nu vet jag. Gott nytt hår! <laughs> Nej, det var inte alls roligt. Ja, nu föreslår jag att min syster tar tillfället i akt och ber direktör springa om ursäkt. Jag tänker inte ta emot några ursäkter. Jag tänker gå hem. Ja, då kan vi hälsa hem allesammans förresten. Valdemar, vill du ringa upp snösvängen för min räkning? Får jag fråga, har ni, Herr Olsson, fått rätt bläck i håret någon gång? Nej, inte så mycket som ett stänk. Ja, en sån sak förlåter man aldrig. Hälsa grillhagen att jag har fått nog av den här firman. Maggan. Maggan, här finns bara en sak att göra Gå och hämta en flaska rött bläck som står på skrivbordet Och häll i håret på pappa Har du misst mamma? Ja, ja, det får vi tala om sen Allt för firman, skynda dig Är det någon som vet om man ska vara försedd med egna skifflar i snösvängen? Jag tror att stan håller verktyg Ja, vad skönt Det lägger jag mig inte i Nu ska jag be att få mig Men vad i all världen? Herr Olsson, se upp! Eh, –Dotter! Eh. Magan har du blivit tokig Selma? Hjälp! Jag drömmer. röda havet? –Nej, det är rött blick. <laughs> vilken lustig skiftning ditt hår fick! –Ja, vilken lustig skiftning ditt hår fick! –Har ni blivit sprittsprångande galna här? –Ja, men det här är ju roligt! Hahaha Ja är det roligt, ja då drar vi iväg mitt skratta allesammans <skratt> <Alla> fyr, <man>. <skratt>